Åtta år efter bilbomben mot journalistparet i Nacka. Vad hände egentligen sen? Varför höll ni på med det här när ni visste att det var farligt? Och vet det det är kanske är bättre att ni flyttar till Rinkeby. Där är det i alla fall ingen farligt. Och sådana här, alltså här små tarvliga kommentarer. Vi berättar historien om det värsta journalistattentatet i modern svensk historia. Och en nedlagd polisutredning. Och så tar vi upp de senaste medietrenderna bland landets unga. Om konsten att chatta och fördelarna med ett liv på nätet. Det som är bra om chatta också är att om jag kanske är hemma och så kanske jag ska säga en jättestor hemlighet till Filippa som jag inte vill att någon ska höra. Om man skriver på chatten så ser jag bara Filippa Välkommen till medierna. Det är lördag den 14 juli idag och jag heter Martin Wiklin. Minns du bilbomben mot journalistparet i Nacka sommar 1999? En far och en son på väg till fritid höll på att förlora livet. Det har i sommar gått åtta år sedan dess och vi ska ägna en stor del av programmet åt händelsen och vad som hände sen. Du kommer att få höra journalisterna Peter Karlsson och Katarina Larsson som flitigt hade granskat den svenska högerextremismen. Peter och Katarina är fingerade namn, en del av deras skyddade identitet. De levde nämligen redan innan attentatet under hot. Det kommer att handla om en havererad polisutredning och om hur media idag granskar högerextremismen. Men vi ska börja där på morgonen den 28 juni 1999 på Lazarettvägen i Nacka. Det enda jag kommer ihåg fragmentariskt är att jag vaknade upp långt borta från bilen. Det var något stort mål någonting. mig, något stort vitt moln. Jag förlorade, tappade andan. Sen kom jag ihåg någon ambulanshelikopter och jag åkte iväg. Så hela tiden kändes det kände som jag skulle kvävas.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 Jag tyckte att det var ett viktigt arbete som vi gjorde och att det fick betydelse. Och att det förmodligen hade betydelse, annars skulle de inte ha gjort som de gjorde. Ja, det måste ha varit värt det, säger alltså Katarina Larsson på årsdagen av bombattentatet i Nacka. Medierna har begärt ut den nedlagda utredningen, men vi har ännu inte fått ut den på grund av sekretessprövning. Men vi kommer i senare program följa upp fallet. Så hur ser då bevakningen av högerextremism ut idag? Ja, nya grupper och nya hot tycks ha hamnat i fokus i nyhetsbevakningen. En enkel sökning i artikelarkiven visar att bevakningen av högerextremism nästan har halverats jämfört med åren i slutet av 90-talet. Hur kommer det sig och vad kan det få för konsekvenser? Jag träffade Daniel Pohl, chefredaktör på tidskriften Expo som granskar extremhögern i Sverige. Nu kan väl säga så att den delen av journalistiken som granskar högerextremister och rasism och så vidare det är idag väldigt fokuserat på Sverigedemokraterna, skulle jag säga, på grund av deras parlamentariska framgångar. Sverigedemokraterna var vid den här tidpunkten inte alls lika stora, utan då var det de nazistiska grupperna. Det finns ju ingenting som säger att man inte skulle kunna skriva om både och, eh, förstås, men det är så medialogiken har sett ut. Sen har vi en annan utveckling och det är som att som om media hela tiden har en grupp att hålla koll på som de som är de som hotar demokratin. Alltså det är väldigt svårt att skriva om flera olika typer av grupper som hotar demokratin utan det finns alltid bara en grupp. Och för tillfället så är det islamister eller muslimska terrorister snarare som har den rollen så som jag kan läsa av i media och det är inte de nazistiska grupperna. Idag sker demonstrationer, torgmöten från öppet nationalsocialistiska grupper inte, vi ska inte säga varje helg men åtminstone en gång i månaden eh, om vi drar ner det på ett snitt och då det blir en typ av acceptans där det här inte längre är en nyhet utan det är en del av det svenska samhället så att säga där det bara rullar på och det gör också att det inte blir samma eh, det säljer inte på samma sätt, det är inte lika kittlande vi vet så att säga om att vi har nazister i Sverige då. Det kanske är kanske sorgligt att säga, men det verkar som att någon måste dö för att vi ska börja skriva om nazister igen. Ibland så är det så det känns. Och i mina ögon är det bara en tidsfråga innan det sker. Antingen att någon invandrare, någon med, som är homosexuell eller någon som är antirasist blir drabbad av detta våldet. Och det är väl jag tror att det är bara en tidsfråga. Det säger alltså Daniel Pohl, chefredaktör på tidskriften Expo. Nu några nyheter från Medieveckan som gått. EU-kommissionen ska nu ta kontroll över lobbyisterna. Nästa år sjösätter man sitt öppenhetsinitiativ. Bryssel och Strasbourg har hittills varit ett paradis för professionella påverkare. Men nu dras tyglarna åt. I framtiden kommer alla PR-konsulter behöva redovisa sina målsättningar, uppdragsgivare och finansiärer. Nu kan du lyssna på The Economist. Från och med den här veckan är det möjligt att ladda ner valda artiklar eller tidningen i sin helhet som ljudfil. Det är upptagna affärsmän med lite tid för att läsa tidningen och alltså inte personer med läsproblem som har efterfrågat tjänsten. The Economist som har en världsupplaga på 1 200 000 ex erbjuder gratis ljudtidning till sina prenumeranter. Övriga får betala fyra pund. Medborgarjournalistiken har fått sitt stora genombrott i år. Bloggaren Magnus Ljungqvist som aldrig fick någon guldspade för sitt skop om borrelius kan nu trösta sig med ett pris på 20 000 kronor som politikerbloggen delar ut för bästa medborgarjournalistik. Och så ska det handla om nya medietrender. För nätet spelar en allt större roll när det gäller barn och ungdomars medievanor. Nyligen kom siffror som visar att tiden som 9-14-åringar spenderar framför datorn mer än fördubblades från 21-43 till minuter per dag. Och enligt Orvesto Junior 2007 som tittar närmare på just medievanorna bland barn och ungdomar visade det sig att MSN, Youtube och Hamsterpaj är de i särklass populäraste webbplatserna. Aftonbladet är den enda dagstidningssajt som kom med på topplistan. Men faktum är att det finns avgörande skillnader mellan hur killar och tjejer använder de nya medierna. Och det finns också skillnader när det gäller tillgången till datorer och ny teknik mellan könen. För 13- och 14-åringar är i alla fall chatt den absolut populäraste aktiviteten på nätet för både tjejer och killar. Vi har träffat Maja Dalbom och Filippa Vaccin-Borén i Stockholm som tillbringar stora delar av sommarlovet med att just chatta. Alltså om man säger så här, Jag loggar in ungefär direkt när jag vaknar Om datorn är ledig mm. då, då, då loggar jag in Och så kanske jag är inne Tills lunchdags Och så, så kanske jag träffar Flippa eller någonting Och då om vi inte typ Går bad eller någonting Då blir det väl ofta så bara Vad ska vi göra om vi går till biblioteket Och går in på här Eller vi går hem till dig och går in på datorn eller gör något så här. Mm, jag heter Maja Dahlbom och jag är 13 år Flippa-vaccin-borén Och jag är 14 år Ja, det är Maja Dahlbom och Filippa vaccin helst gör vid datorn. Det är att chatta och skriva meddelanden till sina kompisar inne på sajten Playhead, En ungdomsportal på nätet med över en halv miljon aktiva medlemmar. Nu loggar jag in då. Och då kan man se här när man loggar in då står det så här. GBN, det är gästboksinlägg. Om man har fått någon som har skrivit till en. Eller om man har fått någon som vill bli vän med dig. Men det kan visa. Mm. Då har jag en sida här. Här är min sida. Det är från Patle. När vi... Hello. Är det handbollslaget? Yes. Ah. Maja Dalbom visar sin sida på Playhead. Här finns ett foto på henne och så ett på handbollslaget med texten Inte utan er. Och så kan man ha på sin sida här också kan man ha en låt. Mm, det här på sin egen sida kan man läsa meddelanden man fått, skicka nya till sina kontakter och spela musik. Man kan också bli medlem i olika team, som till exempel teamet "älska handboll- eller som Filippa är mig, team FFSE. Så har man team här, som man kan se. Team? Yes, team. Alltså typ, det kan vara vad som helst, det kan vara godis, det kan vara om choklad. Men Filippa är medlem nu här i ett FFSE- och det är fli, fina flickor säger emot. Ja. Och så kan man... Ja. Vad, vad betyder det? Fina flickor säger emot. De är liksom... Ja. Så det finns, det finns jättemånga sådana där typ. Då ser man så här i alla mina team. Fina flickor känner mig. Det <här> finns fina pojkar... Det äh, fina pojkar spelar handboll. Fina flickor äh, spelar handboll. Och så är det massa så här... Ja, det finns team för killar också, men tjejerna är ändå majoritet på de olika chattsidorna. Den senaste mätningen, som Sifo Research International gjort bland unga, bekräftar att det man gör på internet skiljer sig åt mellan könen. I undersökningen, där 3500 barn och ungdomar har tillfrågats om sina medievanor, framkommer att Youtube är den populäraste sidan bland killar mellan 13 och 14 år. Näst populärast är Blocket och först på tredje plats kommer chattsidan MSN. För tjejer i samma ålder är MSN allra populärast. Dataspel och andra sidan lägger som sysselsättning på sjunde plats för tjejer- men på en stark andra plats för killarna. Och även om killarna också chattar mycket- hela 80% i Majas och Filippas ålderskategori 13-14 till år så är mönstret ändå tydligt. Tjejer chattar mer och killar spelar mycket mer dataspel. Vilka chattar man mest med? Killar eller tjejer? Tjejer. tjejer. måste kompisar. Ja. Varför tror ni, för det har ju visat sig om de här siffrorna, att, att killar chattar ju mindre än tjejer, om mm. alltså man tittar på alla. Varför mm. tror ni att det är så? Eh, det är de är. Alltså killar... Alltså typ alla killar, Eller de flesta killarna i klassen De är också inne på någon sida Där de typ skjuter djur Så det typ wow. blöd och allt det där Alltså det är typ sjukt De typ inne bara på sådana skjutspel Och sånt ja. där så Det är bara jättekonstigt bara liksom in... alltså Jag tror inte ens att de tycker det är så kul att skjuta Jag tror att det är lite mer som en tjejgrej Killar med på skjutspel och där Det är, är ganska där. synd tycker jag faktiskt det bra för jag tycker liksom det är ju ändå bra om killar kan chatta också. Varför då? Alltså, det, är ju, det är ju roligt att chatta med killar. Jag brukar chatta med om det är typ en kille i min klass som någon på mig. Sen kanske jag typ försöker börja chatta med den istället för bara ignorera den. För uppmuntra dem lite och ja, fortsätta precis, chatta. Ja, precis. Men varför tycker inte ni att skjutspel är roliga? Eh, för att jag tycker verkligen inte det är kul att springa ut och döda folk. Inte jag heller. Jag tycker, alltså, jag tycker verkligen inte att det är kul. Ja, att tjejer är ointresserade av dataspel kan ha att göra med att spelen är utformade för att passa killar. Och här har spelbranschen en stor utmaning. Att göra mer avancerade och utvecklande spel som intresserar tjejer. Men det främsta problemet som mätningar av medievanor bland unga visar det är den orättvisa tillgången till teknik. Killar har i högre grad dator på rummet och fler teknikprylar. Eva Torslund är projektledare på branschorganisationen IT-företagen och skriver just nu en bok om barn och ungas liv på nätet. Jag ser det inte som ett problem att de chattar olika mycket, spelar olika mycket, att de befinner sig på mycket på nätet. För det finns enormt mycket bra och positiva grejer med det. Men jag tycker det är ett problem att det är en sån ojämn tillgång till teknik, att de har... Att flickor har mycket mindre datorer och spel och, och, och konsoler på sina rum. Och det tror jag vi vuxna och föräldrar måste fundera över. Vad är det vi ger dem? Och hur mycket lär de sig för framtiden? För att eh, det här är någonting som man förväntas kunna i skolan. På alla nivåer utbildningar. I arbetslivet så förväntas man vara duktig på att hantera datorer. Så att risken är att det följer med att killar kan med Det är killar som lösa problem när det blir någonting fel och så vidare. Så att det där måste vi tänka till om. Och det börjar ju redan hemma i pojk- och flickrummet hur det ser ut och vad man har för prylar. Ja, mer teknik till tjejerna och mer intressanta spel efterfrågas alltså. Men Maja Dahlbom och Filippa Vaccinborén verkar kunna sin datateknik. Dessutom skriver de rasande snabbt. De spelar också spel på nätet. Men bara om det inte finns någon inloggad att chatta med. Vad är det som är så kul med att chatta? Man får reda massa grejer. Man, Som då? Det är väl olika alltså det är väl liksom, Om man heter typ någonting Så kanske man bara du heter någonting? Även om man kanske typ heter Typ gillar, gillar honom Jättemycket på en sätt Så kanske man frågar så här, Åh, Vem är det du gillar så mycket då? Så kanske bara, jag gillar äh, Mats jättemycket Typ så Och så, okay, ja. Och så pratar man lite om det Sådär det är skvaller helt enkelt Ja, och alltså, så det liksom Ja, och grunden är att om man kanske typ ska träffa någon Eller typ, eller det går väldigt snabbt i sådana fall Om man om jag, om flippar in på plömsen och gör in plömsen Så, ja, vad gör du? Ja ingenting Om ska vi träffas? Ja det jag vet. Då går det går ganska fort Istället för bara att ringa Jag ringer också fortfarande ja, I ringa Chatten har många fördelar alltså. Och det var Sara Heiman som i verkliga livet hade träffat Maja Dalbom och Filippa vaccin Medierna är slut. Vi som har gjort dagens program heter Sara Heiman, Fredrik Nilsson och jag, Martin Wiklin. Vi hörs. Medierna jag åt CD-Stacksmakten med JABN.